امان اے پولارا او بسکل جائز دی و بیان ان ال اکمل وال افضل شرب قائدن او دا دی بیان چه اکمل او افضل دادا چه پناسته اس کی خو پولارم جائز دی <coughs> پدی که حدیث ده کبشه ده اصابق مخی جتیر شو ها مخی دلتیر شو کنا انو مصابت کبشم انتی خواې بن با نځ الله تالان همما قاله فرماي دڅقتون النبيصل الله عليه وسلممه ما او بسکووي په نوبي د اسلام د ظم زمه د ظمځمفاشارې بهوهقامون شکولی او سدون مرسین ولاړو متفکوونه ل لې کې نو آیا ده زمزم و بوتا او دری دل مستحب دي که پوالان اسکل جائز دی نو لما اولی کلی مستحب دی, دی. که پوالان اسکلی جائز دی دیو دی جنبازی عوابوتا جنب زمزم و بور کنها قبلی لمخ کی او دری نو داشه ده دی احتمام شریعت کی نشن سپوشوی پا با خبر بارد تاکہ مستحب و بی نو بیا بولا او دری دی اقب لیلہ مخکول دازان نه په دین کی خبرې ریشتلې خو عوام په طریقه طریقه پویول پکارلې وان النزال ابن صبر رضی الله عنه قال فرماییده تا علی رضی الله عنه راغلی ولی رضی الله عنه باب الرحبہ باب الرحبتہ رحبست رح و یو فراخ ازه توي دي دي کوي تي مراد رحبت کو فيلا فشرب قائما نبي اسكله په ولاडा وقال بي وین ريتو ما بيشك ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى كار كړو كوار اي تو موني فعلت لك زم لدم رواح البخاري نو په ولاله وبسکل جایز دی اگر چې غورا 50 تدي وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال كنا ويمنغا ناكلو چې خوراك به موږ کوله په زمانه د رسول الله صلی الله وسلم کې ونهنو نمشي امنګ روان روان ولاړی کنهستي نو که دا په ولاله خورا کړه وان شرب ونحن قيام وبو مشکلی او مونگا بو ولاردو درست د ا د د سک خبره همزدکه په ولاردس کل جایز دی اپنااسته سی دی افضل دی یو سره پیاله چیس کی ولارد زه او چتا کفر لیو درسه امو نظریه جنگورو جایز کار کوي پا کار کې د چاہ دے اعتراض حق نشتا ہے. اگر کینا سنو خواب او دعال چې عوضر نی. عوضر کتے نبی آخو باکی اڈو سشتا ہے نا. وان امر امن شویب رضی اللہ عنہ قال رئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم صلی وسلم و اي ما قتل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا وببشكل فولا او بنا استا دو خبري دشتي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح دانش رضي الله عنه روايه تش النبي عليه السلام انه نهى من كر يشرب الرجل قائما چيوس ادي وبسكي فولا ادي تنهي ترجي هي من کړي ولاله باندې بسکه د تنه هی تنزیه هی وای حدیث سره جواز جب کی قال قطادتو اے تابعي و امام قطاده فقلنا لانس بن قانس رضی الله عنه توفى العقل خراق سگده دا قوتوي چې باندې کړي دسکاکنه په ولاله قال ذلك شر و اخبث وېدا شیخ ډېر ناکارا او ډېر بدته رواه musliman دیو جن د علماو اختلاف سکاک که دی ګوره داس کاک مساله خوند لر ختمه شو کپولاړه کې جایز دی او پناسته ور دی خوراک څنګه دی د دانس رضی الله عنه د حدیث د وجنه باز علما وایي مکروه دی خوراک پولاړه حرام نه دی او کراحتم ترجیح دي ځکه پکې د صحابو آراب مختلف دی بعض علماو دي ته ویلي هه کچاره حاجت وینو په ولاړ درسته لکه او ابن عمر رضی الله عنه ګره غتو غنډو خبره کوي کن نااکلو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ونحن نمشي ویمنګ بخواراک کولو د الله د حبیب په زبانه کې او روان بو تلوبا وانا شرب وانا نحقیامون ها او په بمسکلی و موږ ولارو نو صحابي د جمیڅي غزه کړی حکم علما چې عقل پکیاون تجهیز وای دا د حضرت انس رضی الله نو اجتهاد دی پوښه په بو خبر ادا مساله چې د صحابي قول فعل حجت ده کنا دوی کده نور اختلاف ني بیا علماء وېده قضلت نور صحابه سي طرف لې نو خبره ګوره بثخه خبره علماء لیکي دا دک حاجات وی په وړانده پکه نو کې نه ورته پوښه په خبره و او په روايات پوی روایت د مسلم شریف کې د نبی رسلام درجه زجر رټنه کلوه نشور بی قایمن د سکونو په ولاړه خو زجر کله د یو داس شیدم وی چې هغه جهیز وی خوبل طرف له بهتر وی وا نبی هوره رضی الله عنه تابو هوره زیان لا نور روایت دې فرمایې په رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله یا شربنا احدن قامو تن رزکیو ثمنکم د تاسونا قائما بولا فمن نسیا د شان شهر شو فل یستق نوراول تایدی کی رواه مسلم خدا خبره ټول محبول دی په استهباب او فضیلت پانه ځکه جمع بینر روايتهن برابر دی رواه مسلم